Betisoa, baionako pesten eta hazezenketen inguruan animazioak eskaintzen nituen peña bat da. Ostiralian haintzuzen, aspaian egin eginezten zera proposatuko du. Hots, entziego bat. Baina ez usteukan estera sekuran egine izan. Dula zazpi mende bedain egin baita. Betisoa, peñako buru den Frank Betaset la plus ancestrale et je crois que c'est il y a plus de 700 ans qu'on a trouvé des, des traces de courses de bœufs de taureaux de chiens dans les rues de Bayonne bon voilà c'est la tauromachie originelle ce sont les courses de vaches Hoxterako begerratik betizu beiak dinazten tuste Bergerrako betizu ganadutegiko inigo almorka arangurenak arrazaren berezitasuna aipatzen dauku Betizuak eta betizua da e, gaur egunean momentuan dagoenik ezagutzen denik behi arrazarik zaharrena Betizua eta e, Nafar-kasta, e, biak ere izpak dira, bi, bi kasta hauek eta eta hauek dira, ba, momentu esautzen diren, e, e, kastarik ez da harrenak, urotik, lehen uro hartatik, e, Europan libre zegoen animali hartatik, ba, gelditzen den, e, ondorengo, puruena, hau da, betizua eta nafarkasta. kasta mendietan badaude batzuk libre baina gehienaketja da, ba, ba, guk ganauzaleak edukiten ditugu, ba, erridik-errid, festarik-festa erabiltzeko, ba, beraien izate suarragatik eta beraien ibiltzeko eragatik. Ez dira, animalia hundiak, animalia txikiagoak dira, ba, orain izauten ditun ba, gazkoina edo limusina edo pirenaikoa eta horiek baino, eta hauen e, izatea da, ba, ba, jende harrapatzea e, oso suarrak dira, oldarkorrak eta ba, bueno, beraien esamezela, Hortadako erabiltzen dira, ba... Zezen festak egiteko, eta... Eta horrelako ba, ikuskizunak entzierroak, Errekortariak eta horrelakoak egiteko. Baionako honako 6 behi ekarriko ito. Boste un kilo baina augurtisagukoak. Baina entzierroak zezenekin egiten badira. Zenako behiak ekarri? Inigo almorka. Eurtengoan, lehenan bisiko aldia delako, behi egin nahi dute entzierroa, horre talde hortakoak eta udaletxeak ere bai. Azera batean, ginean ehamatekoak behiak entzierrorako eta zezenbat gero sokaz, e, sokamuturra soka egiteko, baina momentuz ez digute behiekin bakarrik balenengo urtea delako eta bada espadare ez zutelako nahi gehiegi gehiegi ere arriskatu. Nahi dide, nahiago dute behiekin, on, behie, oso polita dira, adarra hundio hundiekin, eta eleganteak behiak eta momentuz horrekin egin nahi dute behiekin aurten. Azken urtetan zezenketen inguran hainbat tira bire izan badira, badirudi di hoz ez dela ikizain. Behien ja bien arabera espaita tratutxarriki zain inigo aranguren Ez dute indarrik berez be, babeska e, tratutxarren eta estado dutenak egon baldin badaude ba horiek egin behar dira baina ez da gure kasu hemen da eta orrlako ikuskizuretan eta bigantzetan eta errekortarietan ez dago inolako baina osteliko entxejoa nola pasako den ertenoku inigo almorka arangurenak Hori da, e, irureun baten metro uste dute dituela entzierroak, e, ba, irunean eta bezela, eta eta be, jendiak egingo dula zerka bai alde batera, eta ondorenen beste aldera. Eta ba, oso diberti izango da, o, ala, espero dugu baintzat. Ejan bezala, Betisoak Peinak hoitamak urte ospatuko hitu, eta entzierro ogen bidez, hain zinaduan denborari begi kliskainen dakote. Betisoak elkarteko Frank Betaset. Et je vous dis faire référence euh, sans doute autant au qui passe nous nos petits 30 ans, les remparts de Bayon le siècle et 7 tauromachido course euh, originel qui a plus de 7 siècles euh, en tout. Jorieko helduen Australianian, betixoak peina baiionako gozkarikan bada, entzieroa eta a peststa poterternnedo laspaet parken izain da. zigroa zazpitan astekoa bada, lasterka aritzekoak dire nahi seiietak hurbiltzea aholkoa zaie